Bai, zehurtasun e, neurri zorrotz beharko lukete enpresana tametzela, eh, baina zoritzarrez bein, beste beine ge konstatatzen dugu, ez? Ba, ba horiek ez diala behar bezain zorrotzak, ez diala lanosasuneko lege guztiak errespetatzen. Baiegia da, ba, udan adibidez, bueno, ba, langile batzuk eporraldira izaten dutenean eta ba lan horiek azpi kontratatzen edo kontratazio berriak egiten dieanen, ba gertalaikela esperientzia falta horregatik Eta enpresek ke hituz nahikoa jartzen, ba, gerta eraoak area goza baina ez, ezkia kasualitate hutza da ez, osea, que ez? neme enpresek, beraien mozkinak jartze hituz ezerren gainetik, e, lan osasuna eta lan baldintza ba duinak ez pianen eta prekariada ba oso zabalduta dagoenen enpresatan, ba holako goza dira, ez zia kasu aislatut bate astekiko eta Zurichrese da ba, enpresa guztian gertatzen nahi da. Ba, lan baldintza jartzen diala ba guztian azpitikan, e, enpresen mozkinen azpitikan eta ba ba hori Zurichrese ba, diala, ez? Hori hori ez errespetatza